Takot Israel minutid. Tere head kuulajad, tänased Iisraeli minutid toob teieni taas Peeter Võsu, aga seda korda intervju vormis. Möödunud nädala laupäeval algas Iisraelis pinev sõjaline tegevus, kui kaasa sektorist hakati Iisraeli pihta massiliselt rakette heitma ja samuti õnnestus terroristidel tungida üle piiri Iisraeli sisse. Mitmed Eesti palverändurid olid sellel ajal just püha maad külastamas ja järgnevalt toome teie intervju Peter Võsuga Jeruusalemmast. Ja see juttu ajamine on salvestatud üleile eile, ehk esmaspäeva hommikul, mis oli selle sõja kolmas päev. Peter Võsuga vestleb, pereraadio hommikutoimetaja Tauno Toompoo. Lauveva hommik. Vapustas maailma uue alanud sõjalise konfliktiga Iisraelis ja kindlasti oli see vapustus kõigele neile, kes parasjagu olid Palverannakul pühal maal. Samamoodi Eestist üks selskond lehtmajade püha puhul taaskord Iisraelis ja meil on nüüd telefoni ühendus Jeruusalemmaga, kus viibib peetervesut. Mis on see hetke olukord ja kui palju see alanud sõda Iisraelis on, on mõjutanud siis Eesti palverändurid seal? Ja, siin peab kohe ütlema, et me oleksime juba Eestis olnud, kui see mõjutanud ei oleks. et... See oli meie jaoks muidugi täiesti vapustus, et kuulda sõjast ja seda kaugelt kuidagi jälgida, see on midagi muud kui järsku sattuda selle keskele, sest ei ole nagu mõttesegi tulnud, et, et me peaksime keset lahinguid sattuma. Aga olles siin hotellis, õpava hommikul, kõigepealt läksime hommikusöögile ja meie rühmalike Ülanine Mägi juba oli uudist tukenud selle kohta, et on alanud. Mingisugune lahing kuskil seal nii Tel Avivi pista, kui ka on rakette ja Jerusalema pista kaasast. Niisis. Ja nii kui ta seda sai rääkida, siis kõlas jäsku sireen ja väga pikalt. Ja no, see oli meedia kaudu juba tutta sireen, et see tähendas, et on raketti rõnnak vaja joosta pommi no, siin mõne, mõned meist jooksid kaas arvatud mina ja, ja mõni lootis, et, et see maja peab vastu aga igal juhul pommivarjandesse minnes siis sireen kõlas jätkuvalt edasi ja, ja siis natuke aja pärast siis kõlas tohutu kõmakas ja järgmine ja järgmine, et mitmed sellised taugud, mis ei olnud lihtsalt sellised kuuldavad, vaid seinad vabisesid kaasa ja no, kui paar korda järjest oli see asi toimunud, läksime tagasi hommikusööki jätkama, siis praktiliselt oli ka selge, et et need toodud paugud tähendasid tõenäoliselt siis Iron Domei poolt vasturastud vasturakette ja, ja kuskil siis õhus lasti kõik need la lõhkelaengud puruks, mis meie suunas oli, no oli toodud. No hiljem me saime teada, et, et kõige suuremate rünnakud, taal oli just Jerusalem, natuke vähem siis Tel Aviv, see oli siis see esialgne Ja, rünnaku hommik. ja muidugi, mis me siin veel kuulsime, et mis oli veel erakordsem kui see tohutu paraas rakette oli see, et oli lõhutud kaasa piir ja seda keegi nagu ei oodanud ka Iisali, ei eri teenistuste poolt ja ka poolt, et nad tulid suurte pultooseritega, lükkasid piirid ära, lükkasid eest ära ja sajad ja sajad algusid üle Iisali laiali hästi relvastatud, kiirelt liikuvad, hästi välja, välja õpetatud sõjardid ja võtsid oma kontrolli alla mitmed kommunid, kaasa ümbruses mitmed Iisali kommunid siis, et palju võeti pantvange, palju tapeti, et seda ei ole juhtunud, nad ütlevad siin ise viimased 50 aastat. Ootamatu lahing oli Jonkipuri, ehk siis suure lepituspäeva püha ajal, täpselt 50 aastat tagasi, milles siis räägiti aasta 73, milles siis räägiti ja arutati, et kuidas nii ootamatult või siis ole saatu rünnaku alla, et keegi nagu ei aimanud, keegi ei osanud prognoosida ja nüüd siis oli siis ajaloos järgmine kord 50 aastat hiljem ja, ja täiesti ootamatu ja selline see, see asi oli ja meie muidugi nüüd siin, siin selle asja keskel ja, ja kuidas see meid veel mõjutab, Läksime lennujaama ja meie lend oli tühistatud. Siis meid pandi ümber, aga me olime meist üks meie rühma liige tõnudali juba, juba sai kaks päeva varem ära. Siis neljakesi läksime, me olime kahe erineva lennuliiniga, üks oli eelpoltik ja, ja me olime luftansaga. Ja siis meid pandi siis kõstati kõike peale, aga me, nemad panid juba meid eri eri aegadeks lendama ja siis nemad ka ütlesid lennud üles, siis juba järgmine panid tööki Sheerlinesi peale ja, ja siis need lennukid hakkasid ka üks aaval hakkasid need liinid nagu ära kukkuma ja osad läksid ja lõpuks oli selgusetu, et kuidas me üldse edasi saame. Me saime küll nüüd ühe inimese oma klubist, Heini saime saata eile õhtul suunast minema, aga nüüd kolmekesi oleme siin Järvuselemas, kuna Ma ei saanud jätta ka olukorda, et mind ennast saadetakse nüüd lennukiga ära ja teised jäävad üksi maha, eelkõige just meil on üks vanem prouva siin ka kaasas, Eeva, ja väga suur mure, et meid saadetakse ära ja tema, kes ei räägi head inglis keelt, kes ei ole siin asju ajanud, jätakse siis kuskule üksi lennu ja, ja lennu, lennufirma, kes meid ei ole broneerinud, ütleb, et meie asja ei ole et vaadake, teid on planeerinud teine firma ja vaadake, kuidas saate. Et, et need olukordi on ju küll olnud, kus mitmed inimesed on päevade viisi istuvad ja keegi ei võta vastutust. Nii et siis ma sain, sain luht puhul, sain teleplaneeringud meil olid, sain nagu ümber lükkata need ümber tõstmised ja nüüd ehk siis vaatame, millal meie siit liikuma saame, aga, aga jah, see kesed sõda olemine kõigepealt et seda on nagu tajuda, et sa oled sõjas, et see ei ole lihtsalt, lihtsalt no, kellegi mingi üksik rünnak, aga et see on nüüd sõjaolukord, et siin on kaks päeva sõda käinud ja, ja asi kestab ja, ja see ei ole lihtsalt ka kukkuvad raketid, vaid siin on väga hästi planeeritud, et, et neid on imbunud tohutu palju, Iisa oli, keegi ei tea, kus nad on ja hästi relvastatud. Siin pilti on näidatud, näiteks, et mõni auto on lastud täiesti sõelaks. Nii et sa vaatad auto külge, et kogu valang on lastud ühe auto pihta. Ja sa ei tea, kus nad on, kes, kes niimoodi võivad sulle tule vaada. Et siin praeguse no eile õhtul läksime küll vaada, et endaga süüa vaadat siin Jerusalema kesklinnas. Linn on suhteliselt inimtühi. Üksikud liiguvad, üksikud autod, üksikud inimesed ja hästi palju politse autosid sõidab ringi, et Israel valitsus võtab olukorda väga tõsiselt. Tehakse, mis võimalik on, loomulikult ootamatust eest ei ole keegi et me oleme siin siis enamasti hotellis ja eks me jääb nüüd peame vaatama, kuidas mis seda ei saab. No see, kes isolis varem on käinud palveran Eestist ja väga paljud inimesed on ikka kogenud, et tegemist on suhteliselt sellise turvalise paigaga, kus olla, et inimesed, et armee on nähtaval, selvastatud selline kaitse on just kogu aeg olemas, nüüd kõik on nagu tagurpidi, et, et isegi piirid ei, ei pea, et, et Kui palju seal on olnud juttu ka, ka sealsete inimestega või kohalikega üldse, et, et kuidas, kuidas kommenteeritakse seda olukorda, et selline asja üldse sai juhtuda, et niimoodi üle, üle, üle Iisraeli piiri on võimalik terroristidel tea, sadade kaupa lihtsalt riiki tungida? No see nüüd oligi see, et inimesed on harjunud siin ka sõjaolukorraga, on harjunud ka, ka pommi rünnakutal elama. Kui hakkab sireen uilgama, minnaks varju ja, ja see on muutunud siin suhteliselt isegi nokseliseks aegajalt korduvaks tavapärasuseks ja mäletame siin ka augusti kuus oli 36 tundi oli sellist tõudud pommi 1500 raketti tuli ja, ja inimesed olid väga Usinalt jooksid kohe variantitesse, enamus rakette sai tõrjutud mõnda kohta, siiski tabasid raketid ja, ja siis pärast loeti hukkunud ja siis Iisraelis oli need null. Et, et see oli nagu, nagu selline muster näide Iisraeli suutlikusest ja nüüd kõik küsivad, et, et aga mis siis maha magati, et, et kuidas siis keegi ei teadnud, et see pidal on väga hästi plaanitud operatsioon teise poole poolt. Ja nad ise nimetavad seda allaksas tormiks, et mis moodi see siis ikkagi on võimalik Iisali nii üllatada, et salateeniks ei tea ja mitte keegi ei tea ja ja, ja see läbi niimoodi, et seda piiri murti siis ühesõnaga tuldi maatpidi tuldi improviseeritud õhusõidukitega, mis olid siis nagu langevarju taolised propelleriga vahendid, tuldi merpidi, et, et ühesõnaga et täiesti uskumatu suure mõõduline operatsioon ja mitte keegi ei teadnud ja üllatati ja et nüüd on niis olis, No me ei oska öelda nüüd, palju on hukkunud arv, aga mõne kohakal säänid ikka väga palju surma. Praegu loetakse vähemalt 600 on siin käinud ametlikest andmetest läbi, aga see ei ole kindlasti lõplik, sest mõnedki paigad on veel piiramisrõngas ja seal ei teata, et mis olukorras, kas seal on pantvangid, on seal hukkunud. Siin loetakse haavatud vähemalt paar tuhat või mitte rohkem. Pantvange on siin juba sajakandis, no keegi ei tea täpselt kui palju veel, et teeks need veel loetakse, aga, aga täpselt nii, nii ta nüüd on, et tiisval on olukorras, kus keegi nagu oma halvima unenäos ei osanud näha, et, et selline asi võiks juhtuda ja et see sama vahendane võib tulla sulle tänavale automaatiga võib avada automaadi tule, ükskõik mille pista, ükskõik kelle pista ja, ja kõik on kaitsetud. Et see, on, see on nüüd see Olukord, mida ei prognoositud ja, ja mille peale kõik kehitavad õlgu uurivad. Loomulikult eks analüüsid tehaks hiljem ja tagantjärgi tarkus on parim tarkus pärast, aga, aga olukord ikkagi läks täiesti käest ära ja, ja see näitab, et, et kui üks rahvas loodab lihtsalt oma heale kaitsele, oma, oma tehnoloogiale, oma nutikusele ja nii edasi, et siis sellest on ikkagi vähe, et siin peaks lootma eelkõige Jumalale ja väga paljud on siin ka seda öelnud, et, et tegelikult Iisali kaitse on Jumal ja et 100% ei, ei ole turvaline ükski, ükski hea kaitsesüsteem, et inimene ei suuda luua süsteemi, mis oleks, oleks 100% vettpidav. Ja eks seda see nüüd näitas see praegune olukord, et Et Iisael, kelle puhul võib öelda, et see on muster näide sellest, kuidas keegi on suutnud ennast turvata ja, ja ka sellist turvalisusta eksportida siit üle kogu maailma. Iisaeli süsteeme ju teadupoolst on tellinud juba Soome ja, ja Saksamaa tegi just kirjutas alla raketitõrjesüsteemid 3,5 miljardit dollarit väärt vähemalt võib-olla rohkem. Ja et see on kõik väga hea ja see aitab kurjust tõrjuda, aga, aga alati peab ka arvestama, et teine võib teha midagi ootamatut ja sellisel juhul on ikkagi ainus lootus on, on jumala peale loota ja ma arvan, et, et see on ka see, millis sõnumi siit võib saata. Suur tänu, Peter Võsus, selle eh, omikuse juttu ja eh, Eesti Jerusalemmast. Soovime Eesti inimestele, kes Iisralis viibivad veel ja koju tuleku ootavad turvalist koju sõitu ja loetavasti kõik jumala abiga kulgeb ilusti ja jõuate turvaliselt koju tagasi. Igal juhul eh, palu siis eh, rahu ja, ja turvalist eh, olukorda ka Iisralile ja, ja sõja peatset võidukad lõppu See oli armeele ja rahvale õnnistust Dakota Israel Israeli minutid